aren SMATUJUETTE zaburri dugu mit 8. 20 Zegartatzen zaizu, ez duzu itxura honik, eh? Ai, neska ez da Ba, Iosuk, gaurren negarrez bukatu du, beti, beti berdin. Egun nero negarrez bukatzen du, ia ja, ez takitzarragi. Baina zer zure aurrak ba, gaxurik dago? Ke, ba ez, ez da hori. Orduan zegartatu zaio ba. Bueno, ba, tontak eri ba, da, baina ezkio nila kokotera nago, eh? Hombre, Arantxuan, zen modu ez espaldiko? Ahi <tusurra> <Ai>, ba, kolda. <tusurra> Jesus, zen bat denbora elkar ikusi gara, e, itxopiskaten miren, orain ba, kontatuko izut Bai, bai Barkatu miren, baina aspaldi ez nuela koldo ikusten, eta, a ber, ze esaten ari nintzen? Bai, zure aurran egarrez hasi dela Ah, bai, bai, o... ba, eba, negarrez hasi da eta, ba, hoxe, kamioia poskatu duelako Nik ez dut ikusi, baina dirudien Josu kamioia Kamioia nahi zuen eta zer egingo eta labadoran sartu du. Labadoran. Hori no. esan dit begonak. Mm -hmm. Baina Mikelekin ere hitz egin dut eta berak ez ditu hori esan. Ara, persio ez dardinyak. Bai, Mikelekin esan dit, Kamioia begonak buskatu duela. Orduan, duan, a ber, nori sinistuko dio. Bueno, bueno, ez da inbesteako. Ba, kuzu, oie, kontuak dira. Ja, ja, aurran edo kumen kontuak izango dira, baina ni ya kokote nago. nao. La saian, John. Ay.